Domnul Limonier? Sau, sau... Sau, sau soțul, banca, lin... uh, uh, ce, ciudat. ce ciudat lucru să ai o nevastă de neamn? Și ce învățătură creditoare că sticea mea pentru toți săranii care vor să se ridice până unde nu e de nasul lor Și să se încuscrească așa cum am făcut eu cu oameni de casă mare Eu sunt ca tot pățitul, priceput Le cunosc eu nobililor socotelilor atunci când ne primesc în familiile lor pe noi Ăștia nu de noi le place, ci cu saverile noastre se căsătoresc Mul ah, mult mai bine aș fi făcut eu bogat cum sunt să mă însor cu vreo fată de țărăn cinstită, cum se Nu! Jorge, jorge, Ai făcut o prostie, cea mai mare prostie din lume! Nu, nu, nu, nu! Nu, nu, la nu, nu! Nu, ziua, domnule! la mine în casă. Bună ziua, nu de vitale <laughs> Nu ești de pe aici pe cât se pare a? Nu, domnule, am venit doar ca să văd Sărbarea de mâine <laughs> Da, da, da, I ia spune-mi, te rog Așa, Nințel, ai ieșit cumva din casa asta de aici Tot cere? De ce? Vorba Nu trebuie să se afle că m-ai văzut ieșind de acolo De ce, de ce, de ce? De ce? Ei, doamne, de aia? Mm. Adică -a -a -a! Mai încet e frică să nu ne audă care ah, Nu, Nici pe nici pe bine vezi? Eu tocmai am schimbat o vorbă cu stăpâna casei Din partea unui anume domn ]sta. Care îi face ochi Și nu trebuie să se știe pricep? Da, da, ăsta e motivul Nu trebuie să știe bărbatul său mi s-a spus să bag de seamă, să nu mă vadă nimeni Și te rog cel puțin să nu spui că mai ai văzut Ah, nicio grijă Știi mie, îmi place să fac lucrurile în taină, Cum mi s-a spus că trebuie A, Ești meșter mare <laughs> Soțul, soțul pe se spune iun un gelos și jumătate <laughs> Care nu prea s-ar să-i dea cineva târcoale nevestisii Și s-ar face foc și pară dacă ar ajunge cumva la ureche <laughs> Prea bine, <laughs> bine. <laughs> Deci nu trebuie să afle nimic din toate astea Fără-ndoială că nu Trebuie să... îmbrobodit pe ce... Bun, nu se poate mai bine, bine. Iar dacă dumneata a pus și trâncănești Că mai ai văzut ieșind din casa lui trici toată afacerea, înțelegi, domnule? Sigur, sigur, sigur Auzi, spune -mi, spune -mi, Cum îi zice celui care te-a te trimis aici? Ha? Oh, este stăpânul acestui ținut Domnul Vicomte de... Cum îi zice? <laughs> nu pot să mi-a aducat în minte niciodată Cum noi băi spune acolo, domnul Domnul Clissa? Domnul Crista! Domnul Domnul Cristo, Andrul O fi poate tinerul curtean care locuiește aici. Da, da, da, da, da, uite, uite, cam pe acolo, pe unde scopace ce. Mm. E cel mai darnicum din câte am văzut eu vreodată. Mi-a dat mm. trei galben de aur ca să mă duc să-i spun femei că ne-a murezat de ea și că tare am mai dori să aibă cinstea de i vorbi. E, și ți-ai imprinit misiunea. Da. Am găsit acolo pe una Clodin, care chiar de la început... A priceput ce voiam și care mi-a mijlocit convorbirea cu stăpâna sa. Auzi, ce răspuns a dat stăpâna casei acestui domn curtenitor? <gântu -i> mi-a spus să-i spun <gântu -i> stai, stai, stai, stai, așteaptă puțin, ei! Nu știu dacă pot să-mi amintesc bine de toate. Ia, stai, stai, stai. așa... Nu, da. A, da, da. a spus că este foarte regunoscătoare pentru afecțiunea pe care o păstrează el, <gântu -i> dar că din pricina bărbatului ei, care este un zonatec, ah. trebuie să se păzească, a da, ceva de bănuit, și că va trebui să se gândească la născocirea vreunui tertip spre a se putea întâlni amândoi. Păcătoasa de nevoastră mea! <sus> să mă ia naiba! Ce caragheozor să fie căci bărbatul nici nu visează cum va fi tras pe zfoare. Puu! la treabă! <sus> Și are să-i crească coarne de un cot cu gelozia lui cu tot. Este... Ce negrășit! <sus> gata, gata, adiu! la gură, auzi? Pustrează bine secretul să nu cumva să afle bărbat. Băi. Da, da, da, da. da, da. Cât despre mine unul, nu știu, n-am văzut. <fie> <fie> Cât <Co> ai jirete. <fie> Cine-ar zice că am eu vreun amestec? Am eu vreun amestec? <fie> Și bine, Jorge Santa. Vezi cum se poartă nepasăta cu tine? Când soții sunt deopotrivă, bărbatul poate cel puțin să-și ușureze inima, doar fi fost sărancă. Până acum ți-ar fi durut mâna de câte palme zdrave ne-ai fi tras ca să-ți faci de tate. Trebuie să mă plâng numai decât tatălui și mamei ei și să-mi fac martori pe drept cuvânt, la supărările și necazule ce mi le face fata lor. Da, ia, iată, -te, iată-i -te că sosesc la timp. ce de ginere, -am și de ce? de Doamne, vreau... ginere, cât de puțin cioprit ești? De ce nu saluți oamenii când intră în casa ta? Pe cinstea mea, mamă soacră, am altele în cap acum. Iar? Să mă... Vai, se poate ginere să fie atât de bădăran încât să nu fie echip să înveți cum trebuie să te porți printre oameni de neam. Cum? Nai să te dezobișnuiești niciodată de acest termen atât de familiar ca mamă-soacră mm. Și n-ai să te poți obișnui să-mi spui doamne La naiba, dacă îmi spui ginere, oh. mi se pare că și eu am dreptul să te numesc soacră Uite, sunt multe de spus despre asta și nu are nicio legătură una cu cealaltă Învață-te, rog, că nu se cade hmm. să-mi cuvântul acesta față de o persoană de rangul meu hmm. Că oricât ne-ai fi de ginere, este mare deosebire între noi și dumneata hmm. Și că ar trebui să-ți cunoști lungul nasului Destul, draga mea, să l Hai să vedem, dragă ginere, ce-ți stă pe suflet Ca să vorbesc pe șlau, domnule de Sautonville, vă pot spune că am, am toate motivele ce, încet încet, să... încet, încet, încet, ce ginere Află că nu este cuvincio să spui oamenilor pe nume Și că celor care mm. ne sunt superiori se cade să le spunem domnule și fără niciun adaos E bine, domnule, fără niciun adaos oh, oh. Și tot, domnule de Sautonville, vă pot spune că ne va de... O clipă? De... O clipă? Afle că nu se cuvine să spui nevastă-mea Sigur că da. de fica noastră Turpezi! Cum adică? Nevastă-mea nu e nevastă-mea? Da, dragă ginele! Da, sigur că da, ea îți este soție Dar nu ți este permis să numești astfel Așa ceva ți-ar fi fost îngăduit cel mult Dacă te-ai fi înzurat cu vreuna din semenele din italia. George Dandre, George Unde-i nimerit, unde-i Pe, Pentru numele lui Dumnezeu Lăsați-vă parte pentru o clipă numai noblețea și dați-mi voie să vă vorbesc cum o pricepe. Vă spuneam, domnule, că nu-s de fel mulțumit de căsnicia oh! mea. Și cauza, hum. dragă gine... Cum așa vorbești, dumneata, de un lucru care ți-a adus atâtea foloase? Și ce foloase, mă rog, doamnă? Că de boierie e vorba! Treaba asta nu pare să fi stricat de fel domniilor voastre, căci dacă îmi dați voie să vă spun, fără mine afacerile domniilor voastre au tare încurcate și banii mei v-au servit să vă astupați găuri destul de măricere. Dar eu, eu, eu, eu, eu, ce să am avut, mă rog frumos, doar că mi s-a lungit numele și că în loc de George Dandain am primit prin protecția domniilor voastre titlul de Domnul de la Dandenier. <laughs> Pentru dumneata nu înseamnă nimic genere, avantajul de a fi aliat al casei de sopton. Vil? Și si al casei de la prudăție, din care am cinstea să mă trag? Casă care nobilează și si care, prin acest splendid privilegiu va face din copiii domitale? gentilomi adevărați. Da, da asta e ceva. Copiii mei vor fi gentilomi. Dar eu. Eu voi fi încoronat dacă nu au măsuri. Ce înseamnă asta, ginere? Asta vrea să însemne că fica domniilor voastre nu se poartă tocmai cum trebuie să se parte o femeie și că să vârșește lucruri ce sunt împotriva onoare. E, asta e bună! Ia seama la ce spui! Nu îngăduim bat jocura atunci când e vorba de onoare și fata noastră a fost crescută în cel mai sever chip cu putință. Tot ce pot să vă spun este că se află prin apropiere un anume domnișor pe care l-ați văzut, care s-a îndrăgostit de ea până peste urechi, oh. pe socoteala mea, bineînțeles, și care oh. i-a făcut propuneri de amor oh. și care ea a l-a ascultat omenești. Oh. O de gât cu mâinile mele Dacă te abate cumva de la conduita cinstită a mamei sale Pe toți dragii, o străpâng cu spada Și pe ea și pe da. fichizolul ei dacă am încălcat pe aleturi, Scumpo, da? fii bună și vorbește cu fica dumitale Cât timp eu și ginerele meu vom discuta cu bărbatul acela da. Urmează-mă ginere dragă și nu te mai turbura Ai să vezi te parale facem noi când e vorba să fie jimniți cei ce li se supune. Vine, vine, Mă cunoașteți, domnule? Pe că te știu nu, domnule. Mă numesc baronul de Sotovil. Sunt încântat. Numele meu e cunoscut la curte și am avut cinstea în tinerețe să mă înscriu printre primii chemați sub drapel la Nancy. Să vă fie de bine, domnule. Tatăl meu, jean de Sotaville. A avut gloria și fericirea de a asista în persoană la marele aședă de la Montauban. Sunt încântat. Mi s-a raportat, domnule, că dumneavoastră da. iubiți și urmăriți cu dragostea dumneavoastră pe o tânără doamnă care este fiica mea, și eu, da. da. Și îmi pare bine că putem vorbi ca să o obțin de la dumneavoastră, dacă se poate. O lămurire în această chestiune Este o calomnie Cine v-a spus una ca asta, domnule? Cineva care știe precis aceste lucruri Acest domnule? cineva spune minciun Sunt un om de onoare Mă credeți în stare, domnule, de fapt atât de lașă? Eu să iubesc o tânără și frumoasă doamnă Care are cinste de a fi fiica domnului baron de sota Oricine vă va fi spus-o e un tâng cei ginere, ce mai spui? Ce! E un pestemat și un netrednic cel care a spus așa ceva! Răspunde, ginere? Răspunde domnia ta! Dacă știi cine poate fi, i-aș prezența dumneavoastră spada în pântece. Aha. Haide, genere! Susțineți spusele! Se susțin de la sine! E adevărat! Ginerele dumneavoastră, domnul, e cel care, da? El însuși mi s-a plâns. Într adevăr are de ce să fie mulțumit că face parte din familia domniei voastre. Altfel l-aș învățat eu să vorbească în felul acesta pe socoteala unui om ca mine. Ciudat lucru și gelozia asta. O aduc pe fiica mea aici ca să lămurim chestiunea asta de față cu toată lumea. Vino, te rog! E, hai mai repede! Oh. Oh. Așadar, dumneavoastră, doamna Angelic, i-ați spus soțului dumneavoastră că sunt îndrăgostit de dumneavoastră? Eu? Cum aș fi putut eu să-i spun când nu e nici vorbă de așa ceva? Oh. Groza, vă aș vrea să vă văd cu adevărat îndrăgostii de mine. Mm -hmm. Încercați, vă rog, v-ați găsit omul. Vă sfătuiți să o faceți. Recurgeți ca să vă convingeți la toate și retlicurile îndrăgostiților. Făceți-mi plăcerea de a încerca, așa, nițel. Să-mi trimiteți ștafete, să-mi scrieți bilețele de iubire în taină. Da. Să vândiți momentul când are să-mi fie bărbatul acasă sau când ies eu să mă prind, ca să-mi vorbiți de dragostea dumneavoastră. Da. N-aveți decât să o faceți. Vă cătuieți vă că veți fi primit așa cum trebuie. E destul, doamnă, destul mai încet Nu-i nevoie să-mi dați atâtea lecții și să vă scandalizați atât? Vă asigur că nu, nu aveți de ce să vă temeți Nu sunt omul care să prilejuiască necazuri frumoaselor, doamne Vă asigur că vă respect prea mult și pe dumneavoastră oh. Și pe domniile lor, părinții dumneavoastră oh. Ca să nu tresc gândul de a vă iubi Ei bine, ginele, vezi? Și s-a dat satisfacție. Ce spui de asta? Spun că astăzi, flacuri, povești de a dormi copiii, că știu eu ce știu și că nu e mult de când, dacă vreți să vi le spun pe șleu, a primit un mesager din partea lui. Eu am primit un mesager? Am trimis eu un mesager? Claudin, vino aici! Tu trebuie să știi dacă a venit cineva aici. Claudin, Claudin! Claudin! Da, doamne, m-ați chemat! Claudin, ai primit un mesaj de la mine către Doamna Angeli. De la dumneavoastră? Pe cinstea mea e o minciună spruntată! Ai? Taci, fingură, spurgă, cine ce ești? Știu eu ce hram, zi, tu! Tu l-ai în casa din aur pe curier! Cine? Cine eu? Da, tu! Ai, nu mai fă pe Mironoșița! Vai! Vai cum e lumea ziua de astăzi, spăcătoasă și plină de rele! Oh. Să ajung eu bănuite în halul acesta! Eu! Atacă-ți gura, poamă, bună ce ești Adio, mă retrag Nu mai pot răbda să fiu în felul acesta Ah, nu meriți femeia asta nobilă Uf. Care ți-a fost dată E adevărat, omul acesta merită ca doamna să-și ia în serios spusele Și dacă aș fi eu în locul ei, nu aș mai târgui mult Codine. Da, da, da, da Domnule Clitandru, sunteți obligat să faceți curte stăpânei mele numai ca să-l pedepsiți pe dânsul. Nicolind, dar... Îndrăsniți, îndrăsniți, mă spun eu. Nu aveți nimic de pierdut. Mă ofer eu să vă servesc. Acum că tot mă crede sus la dumneavoastră. Oh. Plec la stăpâna mea, rog! Da, da, da! Plec la stăpâna mea, săracă! Singura e vrut să se arunce în față toate astea și felul în care te-ai purtat, Ți-a întors toată lumea împotriva ta. Ori ce ai crede și orice ai gândit, dânsul a negat. Trebuie să-i dai satisfacție. N-ai niciun drept să te plângi de un om care te găduiește. <laughs> care va să zică: dacă îl găsești culcat cu nevastă mea și el te găduiește, suntem chit. Nu, nu, nu, nu. mai încap raționamentei. Cerei scuze, cum îți spun? Eu. Eu să-i cer scuze -mi. Haide, ceva... haide-ți spun N-ai de ce să te mai codești și n-ai niciun motiv să te temi Că faci mai mult decât s ar cuveni De vreme ce eu sunt cel care te îndeamnă Nu, n-aș putea, n-aș putea... toți dragii! Mă faci să-mi din fire Vrei să iau partea împotriva dumitare? Haide, haide, haide, lasă-te condus de mine Ach, George Danden, George Danden Așa-ți trebuie Repete după mine Domnule, domnule, vă cer iertare! Vă cer iertare! De gândurile nedrepte mm. pe care le-am nutrit! De gândurile drepte pe care le-am nutrit! Așa? Nu! Nu avusesem monoarea de a vă cunoaște. Nu avusesem monoarea de a vă cunoaște. Și vă rog să credeți. <coughs> Și vă rog să credeți. Că sunt sluga dumneavoastră. <coughs> Cum vreți dumneavoastră? Să fiu eu sluga unui om care vrea să-mi pune coarne Auzi, să-mi coarne Cine? Este de ajuns, domnule de Sotandri Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, nu, no, no, no, vreau să spun până la sfârșit Să se petreacă totul după toate formele Așadar, hmm? că sunt sluga dumneavoastră Că sunt sluga dumneavoastră Eu vă sunt sluga din tot sufletul Și am uitat cu totul cele întâmplate Dumneavoastră, domnule de sotanvil, vă spun bună ziua Și sunt dezolat de necazul pe care vi am precinuit Iată, cine dragă, cum trebuie să Adio, ține minte că ai intrat într-o familie Care te va sprijini întotdeauna Și nu va răbda vreodată să ți se aducă vreo insultă Ah, ce mai, mai, Ce ai căutat-o, șorșade, Ce ai căutat-o tu, oh, bine-ți mai șade, iată-te căptușit cum se cuvine, ce-ai cautat? ai găsit, stai să vedem, stai să vedem, e vorba numai de a le mai tăia din nas te tăticului și mămicăi și de-ai dezmetici. Ha, și poate că aș găsi eu vreun loc. Ia să mă vezi. ia zongă, zongă, zongă, zongă, zongă. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu, ba da, nu, ba da, ba da. nu, nu. Nu, Prodin, crede-mă, n-am suflat niciun cuvințel. Știu că nu te cred. Nu te cred. Sunt sigură că toate bănuilele domnului se trag de la tine. Sigur că ai bătut o bavoată de cineva care s-a și dus cu jalba împrățat și jupunul nostru. Pe Asta mea, de-abia dacă am strecurat un cuvințel ah. întreagăt. Unul e așa, știi, ca nu cumva să se spune că mă văzut ieșind de aici. Oamenii din partea locului trebuie să fie marflecari cum se vede. Ah, Ce e drept că Vâlpiconde și ales foarte bine oamenii, lându de pe tine, drept mesagerul său. Da, da. Ah, mai norocoasă alețele, nici că se putea. Haide, haide, haide, haide. Uite, îți promit să fiu mai scusit altă dată și să mă supraveghez mai bine. E, să știți dau că ar fi și timpul! Ia să nu mai vorbim despre asta! Ascultă Clodin! De deci ce de ascultat aici? Întoarce-te nițel spre mine! Ei ce este? <laughs> Clodin! Ce? Ei, cum! Nu știi ce vreau să-ți spun? Mm. Nu Nu știe ce vreau să-i spun! <laughs> te iubesc! Da, da! Și asta-i tot? Da, dracu' să mă ia! <grijinilor> <grijinilor> Pot să mă crezi? uite te o și jur! Pentru ce bun! Simt cum îmi că e inima! Uite-așa când mă uit la tine! Mă bucur! <grijinilor> Clodin, Claudine. Da. Cum dracu' faci tu că ești așa de frumoasă? Oh, oh, oh. Fac și eu cum fac altele! Oh. <grijinilor> Ei, ce să mai bate apa în Dacă te învoiești, tu ai să-mi fii nevastă <gri> Și eu am să-ți fiu bărbat <gri> Și amândoi vom fi bărbat și nevastă <gri> Ai să fi și tu la fel de gelos ca domnul? Eu? Deloc! Când ți mă privește pe mine, eu urăsc toți bărbații bănuitori <gri> <gri> Da, da, și vreau unul care să nu se înspăimânte Nimic. Unul atât de sigur de mine și cu atâta încredere în cinstea mea, hmm? încât să mă pribească voară să-l muște șarpele de inimă, cum am îmbărtezi singură între trei de zevărbani. Wow! Ei hey, bine, eu am să fiu mai așa. Ah, dar nu există prostie mai mare pe lume decât să te îndoiești de o femeie și să o cu bănuielile. Adevărul este că nu știi nimic. nimic. Ba, din potrivă, din potrivă de a avea, ne gândim mai vârtos la rele. <laughs> <laughs> Și bărbații sunt aceia care, cu scandalurile lor, ajung să ne împingă să le facem ceea ce singur se tem să nu se Ei hey, bine, Codin, eu îți voi da libertatea de a face tot ceea ce îți va plăcea. Bine, vine foarte bine. Iată cum trebuie să te porți dacă vrei să nu la dar... la. <laughs> Când un bărbaț se lasă în seama noastră, noi ne luăm din toată libertarea decât atâta cât ne trebuie, nu? Dar celor care ne fac fel de fel de sucuieli, le jupui în pielea și nu-i gruzeam Foarte bine, foarte bine! Eu am să fiu dintre cei care își deschid punga. Mărită-te cu mine și ai să vezi. Bine, bine, vom vedea, Claudin, Claudin. Clodin! Clodin! Vino aici, draga mea! Dar ce vrei? Vino! Vino când îți spun! Ei, e mai cu binișorul! Nu-mi place să mă trezesc luată la bale ca la săniuși! Haide, haide, haide! Un piculeț de prieteni. Dar lasă-mă când îți spun! Puteți a... cum la glumele astea! Clotii! Ei, ah, ce aspră tu cu vieți oameni! Uh, ce nepoliticoasă să refuz persoane serioase ca mine! Cum ți-e să fii frumoasă și să nu vrei deloc să te lași mângâiată? Nu, cum e rușine, uite Stai-o, Rutru! Bă, eu stai, Rutru! Ah, ah, ah, ah, ah, ah bate ce crudă e! Da, prea ți-ai luat nasul ah. la putare, să știi! Ah, da, ce de ai să mă lași nițeluș să te mângâie? Trebuie să ai răvdare. Un pupic nu mai, <gânt> un mic conto asupra căsătoriei noastre! Nu, <gânt> ah, gădu-mi toale! Oh, ah, te rog, unul singur! Uite, îl scădem din rest! După căsătorie! Nu se prinde! Mă mai fac eu și dată. Adio! Hai, hai, hai! iată să-l fac conte că voi avea eu grija, ca biletul să ajungă la doamna! Adio! Frumoasă! Încăpățânată! Ca târco! cu vânt! Adio! Stâncă bolovan! Iată de boară și tot ce e mai dur pe lume! Adio! iat că vine. Uh, dar e cu bărbațul. Să ne îndepărtăm și să așteptăm cu singură. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mă păcălești pe mine așa de ușor. Sunt foarte sigur că tot ce mi s-a spus e foarte adevărat. Am ochi mai buni decât crezi. Și lămuririle dumitale cu ala la portocala, nu m-au putut zăpăci cu una cu două. Dincolo de strâmbăturile dumitale, hm? Eu am citit adevărul celor ce mi-au fost spuse De puținul respect Pe care l-ai față de căsnicia mm. ce ne leagă Și de care îți bagi joc Eu să-mi bat joc? Nici prin gâd. Vreau să faci ceea ce face o femeie Care nu vrea să placă decât bărbatul ei Orice s-ar spune Fanții ăștia nu te pisează decât dacă îi bagi în seamă Aerele dulce pe care și le dă cineva atrag, cum vin muștele la miere, mm. și femeile, cum se cade, știu să se poarte în așa fel încât să le taie orice chef. Eu să le tai orice chef? Da. Și de ce adică? Nu mă scandalizează deloc să fac de seamă cu oamenii, mă găsesc bine făcută. <laughs> Îmi face chiar plăcere! Bun, bun, bun! Bun, dar ce rol vrei dumneata să joace soțul în toată izmenea asta? Rolul unui om cum se cade care se simte foarte bine văzând că se dă atenție nevestei sale. Să duc adumitare, dar nu-mi stă în caracter. Neam de neamul dandenilor n-au avut asemenea purtări, dar e o modă cu care noi nu ne putem deprinde. O, oh, dandenii o să se deprinde, ei nu mai să vrea. Oh ce în ce mă privește, de declar că nici prin gând nu-mi trece să renunț la viață și să mă îngrob de vie. Cum? Pentru simplul fapt că unui om îi vine în cap să se însoare, trebuie numai decât ca orice altă ființă să fie moarte pentru noi și să rupe orice legătură cu viața? Ce minunat lucru tirania asta, domnilor soți? Ce drăguți sunt ei că vor să fie moarte pentru orice distracție și să nu trăim decât pentru ei! Puțină-mi pasă mie de toate astea și n-am de gând nicio clipă să mă de tânăra. Ha, ha, așa înțelegi să respeți credința pe care mi-ai jurat-o în public? Eu? Nu ți-am dat nimic din toată inima. Ba pot spune că mi-ai smuls mai curând decât ți-am dat ceea ce ți-am dat. Oh. Mi-ai cerut dumneata înainte de căsătorie consimțământul? M-ai întrebat dacă vreau sau nu să-ți fiu soție? N-ai consultat în privința asta decât pe tata și pe mama De fapt ei și nu eu s-au căsătorit cu dumneata Așa ți-e vorba? Sunt bărbatul dubitare Îți declar că nu permit asemenea purtă ah! Să vă biletul acesta din partea cui știți dumneavoastră Să-l văd, să-l văd După câte văd eu, nu-i displace prea mult ceea ce scriu? scrie oh, Clotinda, ce curtenitor îmi scrie biletul acesta Ce aer plăcut au în toate acțiunile lor oamenii de la cul <hântu -s> <hântu -s> Îmi vine să cred că după ce i-ați văzut Nu vă mai puteți îmbăga deloc cu den. <hântu -s> Rămâi aici, mă duc să-i răspund Nu nu ai nevoie, cred, că recomand să răspund drăguț Ah, iată-l pe nu click, Ah, cu podoaba de-l după el Dar ce să spun, domnule, îndemânații mesager v-ați mai găsit N-am îndrăzni să-ți trimit ce? pe unul din servitorii mei Dar l din dragă, uh, trebuie să te răsplătesc pentru serviciile no. nepețuite pe care mi le-ai făcut oh, Nu, domnule, nu e necesar Nu, nu, domnule, nu aveți de ce să vă dați atâta o stăneală. Eu vă servesc pentru că o meritați cu prisosință și pentru că, pentru că simt eu în inima mea o să cine pentru dumneavoastră. Oh, nu, strămanul obligat. Domnule, fiindcă tot o să ne căsătorim, dați-mi mie să-i pun la un loc cu banii mei. E face da pe eu ca și să rutare. Ah, ai dat biletul frumosit al stăpânei? Sigur că da. să ajută să-i scrie răspunsul. Dar nu găsești vreun mijloc să poți sta de vorbă cu ea. Ba da. Ba da, veniți cu mine, vă duc să-i vorbesc. Mare să-i se pare nepotrivit? Nu are are mm, Nu. Bărbatul ei nu e acasă. Mm. Și apoi nu-i pasă de el. De tatăl și de mama-sa îi este mai mult decât de barbat Cum părinții țin totdeauna partea, nu trebuie să vă temeți de nimic Mă las în voia ta Și oh, oh, oh. Pe toți dracii! Iscusită nevastam să mai cât patru! <laughs> <laughs> iată și pe omul meu, oh, dar da domnul să mărturisească tatălui și mamei ei, atunci să-i văd ce mai zic. Ah, Iată-te, domnule Flecar, nu ți-am recomandat eu cu atâta străință să nu scoți nicio vorbă? A? Așadar, ești vorbăreț și te-a pus să repeți tot ce ți se încredințează în ha? Eu? Da, da, dumneata, te i dus i dat raportul soțului și din cauza dumii s-a apucat el să facă tărăboi. A, ah, pare bine că știu ce limba ai. Asta are să mă învețe minte, să nu-ți mai spun nimic. Ascultă, prietene. A, ah, nimic, nimic. Dacă n-ai fi trâncănit, ți-aș fi povestit acum ce s-a petrecut a din aur. Dar, ca să te pedepsezi, n-ai să afli nimic. Cum, cum, cum, cum, ce s-a petrecut, ce s-a petrecut? Nimic, nimic, nimic. A, acum văz ce înseamnă să trâncănești ver și uscate. <laughs> Nu mai puf dumneata secrete! Ce rămâi așa, să-ți lase gura apă! Stai un pic, stai un pic! Ioc! Asculta... Nu-ți merge cu mine <gătă> Ai vrea poate să-ți spun dumitale Că domnul Viconte i-a dat bani plodinei Și că ea l-a dus la stăpână <gătă> sa <să>, <gătă> <gătă> nu sunt eu chiar așa <gătă> de tot. Te rog, nimic. te rog, te rog, mai stai o clipă Nu, am plecat <gătă> <gătă> Nu m-am putut sluji de prostănacul ăsta Dar noutatea care i-a scăpat din gură Are tot atâta preț Și dacă fantele E acasă la mine, aceasta îmi va da treptate în ochii soacrii și socului meu ah, ah, ah, ah, ah, N-aș putea oare să mă lămurez la bine, binișor, binișor Aruncând o privire prin gaura chei, cheii da Dacă mai e în casă, ia să mă uit oh, erori! nu mai am de ce să mă îndoiesc că văd cum mă văd ah, a Iată cum vine capri ca prin farbic. Judecătorii de care aveam tocmai nevoie socrimei, socrimei În sfârșit Nu vroiați să mă credeți adineaori Și ați dat fiicei dumneavoastră Dreptate potriva mea dar, dar am pus mâna pe proba Care să vă încredințeze De felul în care mă împodobește Și slavă Ei, da, Domnului Necista E atât de limpede acum Că nu va mai fi timp să vă îndoiți Cum, dragă cinere? Încă te mai gândești la asta? Da! Încă! Bine, ce ai adică și ce poți spune la urma urmă? N-ai văzut azi dimineață cum s-a dezvinovățit Mititica? N-ai văzut că nici nu-l cunoaște pe cel de care venise să vorbești? Da! Dar dumneavoastră, ce mai puteți spune dacă vă arăt că fantele e acum cu ea? A? Cu ce? Da, cu ea! Încă în casa mea oh! În casa dumitale Da, în propria mea casă! Oh. E, dacă e așa, noi suntem de partea dumitale împotriva ei Da, oh. da Onoarea familiei ne este mai scumpă decât Sigur. orice altceva și dacă ceea ce spui e adevărat, o vom renega, mai recunoscându-o ca fiind de un sânge cu noi Și o vom lăsa pradă dreptei dumitale mânii Dați-vă doar o ala să mă urmați Bagă de seamă să nu te înșeliați Să nu faci iar ca adineaul Doamne, o să vedeți Poftiți! Priviţi-l! Tocmai este împreună cu fica dumneavoastră și cu oama de sluși, cu Hai să ne apropiem, pinişor! Pinișor! din sfatelor, încet, nu şi să nu vei văzuţi! Vai! Doamnă! Totul e pierdut! Ia-te și pe tatăl și pe mama dumneavoastră, îndovărăşiţi de jupani! Oh, cerule! Faceţi-vă că nu i-aţi văzut! Da! da, da, da. Oh! Mm. Cum? Mai ai îndrăznala să vii aici, domnule Clitandru? Mi se aduce la cunoștință că ești îndrăgostit de mine, că faci planuri să-mi în cale. Îți arăt surprinderea mea neplăcută și mă explic de față de dumneata în fața tuturor. Dumneata neci cu înverșinare și-mi dai cuvântul că n-ai avut nicio intenție să mă ofensez și totuși în aceeași zi vii la mine! Îmi faci o vizită și mi înșiri o sută de flacuri ca să mă convingi să răspund fanteziilor dumitale, ca și cum aș putea nesocoti credința pe care am jurat-o soțului. Aș putea să renunț la virtutea pe care părinții mei m-au învățat să o iubesc mai mult decât orice pe lume. Dacă ar ști tatăl meu, te-ar învăța el să mai faci asemenea încercări. Dar o femeie de lume nu iubește scandalurile. N-am de gând să-i spun nimic. Oh, tată! Erați aici? Da, da, fica mea Și văd că tu, în ceea ce privește înțelepciunea și curajul Te arăți un vrednic urmaș al casei de Satanville. Vină-o încoace, copila mea Fetiță, apropie-te să te îmbrățișezi oh, Sărută-mă, oh, fica mea um, um. Uite, plâng de bucurie <laughs> Și recunosc în tot ceea ce ai făcut Sângele meu lăsemat mato! Ce este genere? De ce nu-i mulțumești soției dumitale pentru credința pe care ai văzut că-ți-o păstrează? Nu, nu, nu, nu, nu, tată, nu e nevoie. Fică! N-are nicio obligație pentru tot ceea ce a văzut. Tot ce am făcut a fost doar din respect față de mine, însă. Unde pleci, fica mea? Mă retrag, tată, ca să nu fiu silită să-i primesc mulțumiri! Are dreptate să fie mânioasă, domnule! E o femeie care merită să fie adorată și nu tratată cu merit! că l-așo! -so! E, haide, genere, e încă supărată pentru bănuela de azi dimineață Toate astea vor trece dacă o inițial. Oh. Haide, adio, genere, adio Iată-te scutit de orice neliniște Haide, haide, du-te și păcați-vă oh. Încearcă să o îmbunezi cerându-i scuse pentru că ai judecat-o în pripă Haide, adio, adio. No. Tac, mârc Că ce-aș avea de câștigat vorbind? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Spuneți și dumneavoastră! No. S-a mai pomenit? Nu! No. Oricât de nenorocit aș fi, nu pot să nu-mi admir nenorocirea și scusința cu care o trava de nevastă mea mă face să rămân mereu păcălit. Demonstrează cu orice prilej care dreptate. Se poate să rămân întotdeauna mai preșios? Să se întoarcă mereu aparențele împotriva mea? și să nu ajung niciodată să o înfund. Ah, oh, cerule, ajută-mi pladurile și mă prind pe cel mai scump, că voi ști să arăt oamenilor nerușinarea cu care sunt baciocorii. <laughs> dea să nu fie prea târziu oh! Mă mm, văd pe unde calc, iubă Domnule! Pe aici? Cred că da chiar -a -a -a al naibii, domnule Dupita noapte, nici că putea fi mai întunecat Nu-i chiar ceea ce ne trebuie, fără Dar dacă pe de-o parte ne împiedică pe noi să vedem Pe de-alta împidică și pe alții să ne vadă A, e Iată-ne în fața casei ce asta, domnule? E semnalul pe care mi l-a dat clotin! Ah, pe cinstea mea Fata asta face toate paralele Mi-e dragă din suflet O iubesc, domnule De asta te-am și adus cu mine, ca să-i ții de urât Vă sunt foarte Au dus se deschizându-se Claudia, Hei, Lasă ușa grăbată S-a făcut Nu ești dumneata, Da, doamnă Bărbatul meu spărăi ca un mistreț m Mi am spus că avem timp să stăm puțin de vorba Să căutăm un loc ceva mai departe de casă Și să ne așezăm Bărca m-a auzit-o Pe nevastă mea Coborând Și m-am îmbrăcat repede zis după ea Unde s-o Ha? fărât Să fie și din casă mm. Și de acolo Nimen, schti Hai Haide repede, fara întârziere, trebuie să trimiți să-i caute pe socri, să mă slujesc de această întâmplare ca să mă despardea! De a Hei! Hei! Colea! Colea! Da, domnule! Hai! Ai, ai. repede, repede, vino jos, vino jos, vino jos. Du-te, du-te repede și roagă din partea mea pe socri meu și pe socri mea să vie aici. Cât mai e întârziat cu putință Spune-le că e vorba de o chestiune De cea mai arzătoare importanță Auzi, dacă se lasă greu Din pricina orei târzii Tu nu te da pătut să înțeleagă că e foarte important să vii aici În orice stare s-ar afla m înțeles? Da, domnule, am înțeles Fuci! Fuci, fuci, fugi Întoarce-te tu așa de repede Iar eu voi intra la loc în casă Așteptând ca da. O, am de așteptat, hei, aud pe cineva, oare nu o fi nevastă mea? Uh, trebuie să trag urechea, slujindu-mă de bezna asta în care bâșbâim. Hai să mă, să mă, ascund aici, la fereastra asta, aici aud tot, uh, Închis și ușa, uh, și să vedem cum mai intrăm în casă. Adio, Cristandro, e din să te Cum? Așa de curând? Destul am stat de vorbă. O, doamnă, v-am putea sta de vorbă atâta cât să găsesc toate cuvintele de care am nevoie pentru a-mi exprima sentimentele oh. Mi-ar trebui zile întregi ca să vă spun tot ce simt Altădată vom vorbi mai mult Vai, Cu ce fel de lănci îmi strepungeți inima atunci când vorbiți de despărțire mm. Și cât de covârșit de dorere mă veți părăsi acum Vom găsi un mijloc ca să ne mai vedem da. da, Dar mă gândesc că părăsindu-mă veți pleca lângă soțul dumneavoastră oh. Gândul acesta mă omoară Privilegiile soților sunt gânduri crude pentru un îndrăgostit ca mine Ești cumva atât de slab încât să te neliniștești în pricina asta? <laughs> Crezi că-și poate cineva iubi soțul? <laughs> ne marităm de obicei pentru că nu ne putem apăra Pentru că depindem de părinți care n-au ochii decât pentru averea soților Dar știm noi să-i facem să simtă asta Și nu ne prea ostenim să le arătăm mai multă considerație decât merită Meritați, meritați fără îndoială cu totul altă soartă Cerul nu v-a făcut nici de cum să fiți o unui țară noi ah, Doamne, ce Clodin? Doamne, dacă mai aveți mult de burfit pe jupânul, credbiți-vă că e târziu Clodin, Clodin, ce crudă știi să fii oh, Are dreptate să ne luăm la rămas, Trebuie să mă resem mesteci, pentru că e voința dumneavoastră Dar cel puțin vă conjur să mă plângeți puțin pentru clipele grele prin care voi trece Adio Adio a, puteți, să-ți dau bună seara! te am privit-o de departe și se răspund la fel! Să intrăm fără zcomod? Ușa no, e închisă! Am ne cu băgare de seamă! E închisă pe dinăuntru! Cum? Ce să facem? Cum facem? Să strigăm băiatul care doarme lângă poartă! Da, da! Cole! Cole! Cole! Oh. Se deschide Cole! Cole! Cole! Cole! Cole! M-am prins, deci, doamnele vasterea, oh, râna, Care va să zic că faci escapa de când dorm eu? E, mă bucur, mă bucur din toată inima că am aflat-o și că te văd afară la ora asta. Ei, ce rău poate fi în fapta asta? Am respirat nițel aer proaspăt de noapte. Da, ai și găsit tocmai ora de respirat aer proaspăt. <trui> pe ce pușale e! Yeah. <laughs> Știm noi toată povestea cu domnișorul Doamnă prea cinstită! Oh! Am auzit și convorbirea dumitale galante oh! Și oda pe care mi-ați dedicat-o pe rând atât unul cât și celălalt. <laughs> Dar mă mânghi cu gândul că voi fi răzbunat, căci tatăl și mama dumitale. Nu se vor mai putea îndoi de aici înainte de dreptatea plângerilor mele <gânt> și de purtarea dumintale nerușinată. <gânt> <gânt> am trimis să-i cheme și vor fi aici, dintr-o clipă într O, o doamne! Doamne! <gânt> Iată o lovitură la care nu te-ai așteptat, nu-i așa? <gânt> Mi-a venit și mie să mă bucur acum. Ce triumf! <gânt> Ce triumf! Da? Mărturisesc am greșit și că... Ai motiv să te plângi, dar te conjur! Fă-mi binele acesta și nu mă expune cărilor părinților mei! Dăm drumul, te rog, numai decât! Sluga să sărut bălușițele! Haide! Micul dragul meu bărbățel, te implor! Micul dragul meu bărbățel! Acum sunt micul și dragul dumitare bărbățel! Pentru că te simți prinsă în cap Mală! Iată, îți promit să nu-ți mai fac niciun fel de supărare. Să nu-ți mai dau nici motiv de... Fleacuri, flacuri, fleacuri, flacuri, baliverne! N-am de gând să pierd prilejul acesta minunat. Vreau să se o dată pentru totdeauna cum te poți ta! Pentru Dumnezeu! Pentru Dumnezeu, lasă să-ți spun. Îți cer să mă asculti doar o clipă. <sus> E bine, ce e? adevărat că am greșit. Îți mărturisesc încă dată că furia dumitale e întemeiată, mm. că m-am apucat să ies din casă pe când dormeai și că m-am dus la o întâlnire. Mm. Dar toate acestea sunt fapte pe care la vârsta mea ar trebui să mi le ierți. Porniri de femeie tânără, mm. care nici n-a văzut încă nimic, nici nu a cunoscut viața și care de-abia intră în rândul lumii. Sunt libertăți pe care ți le permiți Fără să te gândești la ceva rău Și care, fără îndoială, în fond N-au nimic care să... Da, așa cum le spui Astea sunt lucruri Care trebuie rezute Cu evolavie Nu vreau să mă scuz prin asta De vina pe care o resimt față de dumneata Și te rog numai să uiți o ofensă Pentru care îți cer iertare din toată inima Și să-mi cruți în întrevederea ce trebuie să aibă loc neplăcirile pe care mi ar putea pricini Reproșurile tatei și ale mamei A, A, Care lingușești oamenii Ca să-i pot sugroma mai bine asta Ce atâta Nici Nici nu mă gândesc Arată-te, Mărinimos Ba te implor, te implor! Eu... Te conjur din toată inima! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Vreau să nu-ți mai bat joc de mine și să te dau de golodată. Ei bine! Dacă mă atuci la disperare, te rog să iei aminte că o femeie în halul în care m-ai adus pe mine e în stare de orice și că aș putea face pe loc ceva de care să te găiești pe urmă toată viața. E? Și ce ai de gând să faci, mă rog, că? Inima mea mă împinge către hotărâri extreme. Vezi, cuțitul asta! Am să mă omor pe loc! Să fie într-un ceas bun! Nu chiar atât de bun cât îți închipui dumneata. Toată lumea cunoaște neînțelegerile și certurile noastre și ciuda pe care mi-o porți. Când voi fi găsită moartă, nimeni nu o să se îndoiască o clipă că dumneata mai ucis. Și părinții mei nu sunt oameni care să lasă o asemenea crimă nepedepsită. N-ai grijă! Te vor pedepsi cu toată asprimea pe care le oferă căile legale ale justiției și ura lor fierbinte. Ai s simți, dumneata. Asta are să-mi fie răzbunarea. Sluga dumii Nu mai e la modă sinuciderea. Cine să mai gândește astăzi să se omoare? De asta să nu te îngrijești! Și dacă te încăpăți nu să mă refuz, dacă nu-mi deschis, am să te fac eu să vezi până unde poate merge hotărârea unei ființe pe care oh. o împingi la disperare! Placuri, placuri, placuri! Vrei să mă sperii? Bine, fie! Dacă trebuie numai decât, iată în sfârșit ceva care ne va mulțumi pe amândoi ah? și-ți va arăta dacă glumezi sau nu! Mă omor! Totul s-a sfârșit! Facă cerul ca moartea mea să fie răzbunată așa cum doresc eu și ca cel care este pricina ei să-și primească pedapsa meritată! Aud? Să fie cumva atât de pornită încât să se fi omorât doar ca să mă trimite pe mine la spânzurătoarei. Hai să... Să luăm o feștilă. Să vedem ce e. De Să ne așezăm fiecare de câte o parte a ușii și să intrăm când el iese. Apoi încuiem mai pe dinăuntru. Răutatea unei femei să poată merge oare până acolo? mi Uite că... Pe păi nimeni. Oh, știam eu... Păcătoasa s-a plecat, văzând că dar are nimic de câștigat de pe urma tânguirilor ei către mine, nici de pe urma amenințărilor. Cu atât mai bine, asta va face și mai grea curcătura și socrii care trebuie să pice dintr-un moment într-altul își vor da mai bine seama de clima ei. Hai, hai înapoi în casă! Ah, nu s-a închis! He, he, he, he. Care acolo? Hai, deschideți imediat! Cine e? Oh. Cum tu ești de unde vii blestematură? asta e ora de venit acasă când se crapă de ziua? <laughs> așa, trebuie să se poartă un bărbat cum se cade care ține la casa lui, o frumoasă treabă, nu? Să te toată noaptea și te lași așa singură, singurică, cu copiată de tânăra tânărea în casă! Oh. Hai, hai, hai, fără vorba multă, m-am săturat de felul în care te porți. Fără întârziere mă voi plânge tatei și mamei. Cum îndrăznești să Iată-i și pe părinții mei! Apropiați-vă, vă rog, și veniți să-mi dați dreptate față de cea mai sfruntată neobrăzare yeah. din lume, a unui bărbat pe care băutura și gelozia l-au smintit din așa halaminte, încât nu mai știe nici ce spune, nici ce face, și care a trimis singur să vă cheme ca să vă facă martori a nezbâdiei cele mai ciudate pe care ați auzit-o vreodată în viață. Iată-l cum se întoarce După ce s-a lăsat așteptat toată noaptea Și dacă vreți să-l ascultați Vă va spune că el are să se plângă de mine Că-s vinovată de cele mai groaznice crime din lume Că pe când el dormea M-am sculat de lângă el Ca să bat coclaurii uh -huh. Și o sută de alte povești de același fel Pe care le-a visat cine știe când ah, Ia te uită că. și Da, da, da, da, da, susține morții, Că el era în casă și noi afară uh -huh. Dar e o nebunie pe care nu e echip să scos ce? Ce vrea să zică asta? Ce nerușinare să a trimită după noi? Nu, tată! Nu mai pot suferi un bărbat de felul lui. Răbdarea mea are o margine. Mi-a spus sute de vorbe de ocază. La naiba! Ești un băteran, cine Dar ce groaznic e să vezi o femeie tânără, săroca! tratată de felul acesta, l strigător ce? Se poate Hai de, taci! Taci! Ar trebui să intri pe pământ de rușine Lăsați-mă să spun două vorbe Nu aveți decât să-l ascultați Are să vă povestească niște lucruri Domnule Socuru, vă conjur Înapoi Duhnești că de o poștă vă rog să oh, Nu te apropia, ție răsuflarea o trăvită de spirt Dați-mi voie să vă... Înapoi uh. spun, nu poți Îmi uh. întorc stomacul pe dos Vorbește, te rog, da, de departe E bine, da, vorbesc de departe Mă jur că nu m am mișcat din casă! și că ea este cea care era afară. Nu v-am spus eu. Da, uitați vă la el în ce hal este. Aha, vrei să-ți bați joc de oameni? Coboară, fiica mea, și vine aici. Iau, martor, ceru! Eu eram în casă! și ea Ai E o nebunie ce nu se poate suporta! Să mă pe loc nu dacă... Nu mai bate capul cu deal de astea! Și cere mai bine iertare nevestei dumii Eu? Eu să-i cer iertare! Da, iertare și încă pe loc! Cum? Tot eu. Pe toți dracii! Dacă mai ai nas să răspunzi, te învăț eu ce înseamnă să te joci cu noi! <sus> George Dante, George... Haide, haide, vino, fica mea Soțul tău vrea să-și ceară iertare Eu? Să-l iert după tot ce mi-a spus? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, tată mi cu neputință să mă hotărăsc Și te rog să mă obții despărțirea de un bărbat Cu care n-aș mai putea trăi de aici înainte Păi eh, pas de mai ziceva. ceva Fica mea, fica mea înțelege, asemenea divorțuri nu se fac fără tâmbălău Trebuie să te arăți mai înțeleaptă decât el și să-l mai rab și de data asta Cum să-l rabzi? Cum să-l rabzi după atâta neobrăzare? Nu, tată? E un lucru la care nu pot consimți Trebuie, fetiță, trebuie, ți-o ce cer eu Acest cuvânt mă închide gura aveți asupra mea o putere absolută ah, ce fică ascultătoare! Nu-i ușor să fii constrânsă să uiți asemenea insulte Dar, oricât mi-aș călca pe inimă, trebuie să vă dau ascultare Oița blândă Apropiete, te Angelic Tot ce faceți pentru mine nu va sluji la nimic Veți vedea, veți vedea că încă de mâine o va lua de la capăt Îi oh. vom da ordini! Hai de în genunchi În genunchi? Da, în genunchi, fără întârziere O, oh, ceruri! Ce să spun? Să spui așa Doamne, mm? vă rog să mă iertați Doamne, vă rog să mă iertați De ofensa pe care v-am adus-o De ofensa pe care v-am adus-o Însurându-mă cu dubea și îți făgăduiesc să fiu mai de treabă în viitor Și-ți făgăduiesc să fiu mai de treabă în viitor Bagă de seamă, ginere. Află că asta este ultima neobrezare pe care ți-o mai îngăduim Dacă mai faci dată, Te învățăm noi minte să-ți cunoști îndatoririle Față de nevasta dumitale și față de cei din care se trage da. Fe... se face ziua Adio. du-te acasă și fii om cum se cade. <gri> și noi, scumpă, da. hai să ne culcăm. Hai, scumpă. Mă las, băgubaș, nu mai există leac. Când te-ai însurat ca mine, cu o femeie nobilă, tot ce ai mai bun de făcut... Este să te arunci în apă cu capul înainte Ați ascultat George Dandam sau soțul păcălit de Moliere. Traducere de Valentin Lipati. Adaptare radiofonică de Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea. George Danda, Victor Strengaru, Domnul de Sotanvil, Ștefan Mihailescu Brăina, artist merit, Doamna de Sotanvil, Mihaela Dumbravă. Claudin, Ioana Caseti. Angelic, Teodora Mazanitis. Clitandra, Ștefan Verniciuc. Spectatorii, Beatrice Biega, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Paul Nadolski, Pompiliu Radulescu, Victor Marinescu, Lucian Constantinescu Regia de studio, Constantin Botez Regia tehnică, inginer George Buican Regia artistică, Titel Constantinescu